Ég vil nota tækifærið og þakka öllum styrtaraðlum og öllum þeim sem er að hlusta. Við bröðun hafa farið langt fram á vendingum. Há við leitinni minna volg á að þátturinn er líka í vítíoformi á YouTube. Og mér finnst sko, ég er að lesa eina grein þar sem er að móti þessu mm -hmm. og svo aðra grein sem er með þessu og ég er bara okkur svona skottast í kringum þetta svo er ég bara okkur enn, enn stelpunar. Þú veist, eigum mm. við ekkert að heyra hvað Ver þeirra Já. upplifun er af þessu. Þetta er svona við fullarnar fólki við vitum sko hvernig þeim líður. Já. En við viljum ekkert að fá að heyra þeirra upplifun og þvís þeirra líðan eftir þetta ferðalag skilru. Hann lýst það eitthvað svo steikt. Þyrir þau sem eru að hlusta þá erum að tala um hérna sem var komu að tækkum mm. rána. Brynjar Karlur við var með hann í vitali. Okay. Og við erum að ræða um þetta með af því, því ég veit þú er búinn að tala mikið við börn mm. og við vorum svolti er þetta hópur sem við erum ákveðin að ákveðin oft að með mm. tala alltaf um þau, mm -hmm. en tala ekki við þau bara 150% er það ekki? ég held það sko og ég finn það bara eins og þegar ég tala við úlinga og ég er svona að spurja þau, hvað er það sem þau eru að mæta veist, þegar þau kemur líkansýmynd þau eru með alls konar hugmyndir sem ég var ekki endilega búin að gefa þau að þau væri með mm -hmm. sí ég var kannski, já þau eru ekki að byrja að hugsa þangað hvað er ekki, þú veist mm -hmm. ákveður ég ákveða það fyrir þau Akkurat. að ég var nú ekki byrja að hugsa þar þegar ég var úling samfélagsmiðlur og veist, hluti af líf okkar skilur auðvitað er mm -hmm. þau byrja að hugsa eitthvað annað en ég var að hugsa eina sem ég sá var póstur að vegna um heimahjörn skilur þannig, veist, ég var ekkert með síman fullan af stjörnum og djúftin í lífi kardassian fjölskyldunar og veist, þau er alveg komin miklu lengra í hugsun en þegar við vorum múlingar varðandi líkamsýmynd annað Miklu lengra og það mm -hmm. bara sem að finnst maður hugsar oft því við erum búin að vera að horfa tilbaka og segja þú þar sem tölum við kanskje um hina gærslepa minnuleita hópa sem fáu ekki rödd og eitthvað svona kort að verði á einhutt tíma hor til og sagt á þetta var tímabil þar sem var bara aldrei rétt við börn það var aldrei óhugulega þar þau voru ekki spurð hvernig á menntakerfi að vera nei þau voru aldrei spurð um hluti við bara þetta fyrir því og þær alltaf bara mó nei mó nei við vitum hvernig upplifir þú þetta þegar þú ert að þú hefur verið að Er þekki dalti miki að taka hópa sem eru að fermast og svona þeim aldri. Jú, jú, jú. Sko ég elska að tala við börn. Mm -hmm. Þeir eru komu miklu lengra en við. Mm -hmm. Og þegar ég fer að tala við börn og ég er svona að miðla því sem ég kann, þá var alltaf eitthvað sem ég tek út fyrir mig. Okay. Þau þær eru full af einhveru svona sem við erum að missa af. Þeir eru alltaf að koma með kasta einhveru svona tíminn og ég er bara svona já. Einmilt. Það sé ég veit ekki hvort ég geti dæmi, bara þegar ég nái umræðu Mm -hmm. Þá þú veist þær kenna mér svo mikið. Mhm. Mm það er svona mart sem við einhverninn undir því við sem úlingar vorum ekki einmitt með sama samfélagsmæli heiminn og þau. Nei. Þannig við aftur þarfn er búna að ákveða þau séu ekki kominn þangað í hugsun og þau séu ekki að pæla í þessu eða hinu. Þú er bara að fá svona nýtt ljós seg ég tala við þau bara svona wow okay þær eru ógnæislega klár úti við erum alltaf að tala um sko að þetta verði lata kynslóðin YouTube kynslóðin. Já. Þú <laughs> veist þetta eru krakkarnir bara fara YouTube og hvernig að ég laga hjóli mitt og laga hjóli sitt Vist, hjóli mitt var bara að bila upp í vegg ár og ég átti þá bara ekkit hjól <laughs> <laughs> ég var ekkit að fara að redda því ég bara horfði á það bara hmm, ok, vesen en þau bara, hátu fíks með bæk svo bara redda þau því Vist, þetta er ekkit lata kynslan, þetta er bara einhver mistar það er svo til svo, ég maður að ég vera að tala með drókinina sýstumina 13 óra þegar COVID var Þá er hann bara vitni er ég var að horfa hérna á YouTube og þar er að rannsóknir er að sko segja þetta um Covid ég og þetta og ég er bara okay ég held að ég var hérna frá útskýra fyrir þær eitthvað svona grunnatriði þú kemur miklu miklu lengra sko Það er nebla þúist svo þy ég er að koma með eitthvað svona jákvæða líka sem í þau er bara svona ég veit ég veit ég veit og ég er bara hvað hva er ég að gera hérna veist, en þeim finnst nátt og, um og fá svona okay þúist ég má vera eins og er, og elska mm -hmm. sjálfumí en það samt og þú Þú veist ég finn bara munin þegar tala við fullarnar þau eru bara svona hvað er þetta segja? Ég hef aldrei heyrtt þetta áður. En, en börnin eru meira bara svona. Já. Hvar eru þú þá að læra upp um þetta? Mogulega bara samfélagsmiðlum. Okay. Veist, eins mikið og að sko samfélagsmiðlar þetta er svona tvísíð. það er svona sárt mm -hmm. Og svo bara þú veist fyrir allar þessar raddir sem hafa aldrei fengið rödd. Mhm. Mm og þú veist ég er alltaf að segja við að hvort villi ég hafa þetta sem svona toxic environment eða eitthvað svona uppbyggilegt og það var náttal bara hverju merta að fylgja samfélagsmennum. Þú og því ég fer að samfélagsmenn er ég bara með fólk sem er bara þú veist að hvetja mæum Bara mm. með allskonar. Þú mm. ég er aldrei með eitthvað sem er bara eitthvað þú veist að draga úr minni orku. ég þarf ekki að fylgja þeim í fólki en ég ger alla að hvetja þeir að gera það. En mm. þau eru nú þegar þar. Mm. Og eru að læra bara eitthvað þvílega snilld. Anna ég held að samfélagsmenn er einmitt þarna sko. Vi erum við erum þetta. Börnin séu vera. Við þurfum bara að hjálpa þeim um að Þetta var eitt að því sem við ætluðum að tala með, samfélagsmiðlás. Mm -hmm. Þetta er rúsa að því síðan líka önnur pæling sem er, við erum alltaf að koma í kynslu sem elst upp við það Já. og þekkir ekkert annað. Mm -hmm. Þá kemur spurningin, verða þau kannski einhvern miklu hævar í að nota þetta en við sem þekkjum annan heim, Já. fáum allt í unu þennan heim og erum kannski svolítið að læra á hann. Einmitt, ég held það sko. Veist, við erum alltaf, veist, það er þetta aldrei 13 ára sem ég heldi sé klárlega eitthvað sem allir foreldrar ættu virða. En á sama tíma sko þegar við ferum inn á samfélagsmiðla þá er einhverninn þar er ekkert skjali eitthvað hvað má auð koma ekki. Nei. Og þú veistu og við erum mörg búin að gera þessar hvað ég sé þú veist þessi mistök að setja eitthvað á internetti sem fer aldrei þann aftur. Nei, og meðan þau eru að fara að læða þú veist það sem við setur á internettið er komið til að vera eilífu. Akkurat. Þú veist er hérna er þú veist, samfélagsmiðla aðgangurinn inn og nú veistu bara. Mm -hmm. Og meðan við bara úh fá að spila dritum allt í og svo bara ja djók þetta kemur til að vera og við þurfum bara svolti að læra að hardware sko. Það er þegar Facebook var að byrja fyrst mm -hmm. það bara einmitt fólk hérna fólk kunni ekkert á við þetta. Nei. Það bara lét eitthva drull útur sér sem það er bara að málið. bara best gain bara eldur sinn heima sko. Eins <laughs> og Twitter. Þú veist það er alls konar stjörnur sko sem eru er að vera kansla í dag fyrir einhver tvít sem voru ja. Þú veist hva, Og þau bara eitthvað, ég er ekkert með þess að hugsa í dag, sko. Bara eitthvað mega rasíst, eða... geggju kvenn litning og bara fólk að leita þessu skiluru. Bara til að finna einhvern skýt. Og meðan þú veist, þessi kynnslu er miklu meðvitaður núna um þú veist, þess setur, er að fara að vera og það einhver reyna notaði gegg þér skiluru. En þurfum sér 13, mm. er það þó, ert þú tala um bara samfélagsmiðlega almennt? Já, ég held að sé á Instagram, TikTok, ég held að sé 13 ára ald Já, það er bara, þú veist, ég meina að það er alls konar inn á, þú veist, það er verið að glorifæja, þú veist, anorexíu og þú veist, maður, ég er að fara í gegnum TikTok og ég er bara, hvað er að ske? TikTok er rosalegu með, ég er ekki mikið búin að vera inn á, en ég eiginlega hugsaði með mér að þeir eru að byrja með þess að þættja svona, að, hérna, bara best að fara á allirsa meðla, best að bara skvera kontentinu sín út og ég fór að setja brot úr þáttú skó komu einmitt eitt eða tvö brot. Ég þurfti það. að taka út. Af því að orðalagið sem er notað þar, af þessar getur verið nafnlaus sko. Mm, það, það er Það var ekki skemmtilegt. Sko ef ég fæ skít einhvers staðar, þá er það þarna. Á TikTok. Það var bara Já, TikTok. Hvergan staðar. Það er svona rosalega reiðar börn á TikTok. Hvað er það innan? Ég þúlust ég veit það ekki, og meðstara svona sorgleg þróun sko, og það er þarna eins og þeir segja bara í comment, það bara rosalætt þúist þess vegna finnst mér þetta aldurstakmark svo mikilvætt en persónulega finnst mér ætti að þetta vera þúist 16. Finnst þér það? Já. Á hverri byggiru það? Ég byggði aðeila á sko hvað var ég að gera þá ég var 13 og núna er ég náttla samt að miða við sko hvað er búið að gerast í heiminum vitundavakning og allt það. En bara það er svo mirt þarna innan á sem er að fara rugla í þúist bara systeminu. Mm -hmm. þú ég veit alveg hvað ég er háð. Veist, ég er bara 2 tíma leiðin er að að gera? Mm -hmm. Veistu, og ég fór skoðum daginn að maður getur skoða hvað þú skrolli í gegnum mörg og þú tektu þá? já, ok ég veit ekki eins og hvað þegar segi þetta töluna? já getur þú séð töluna? ég er... getur séð töluna komdu með það það er smá síðan sko þannig núna komið þú veist það voru einhver milljón og ég var bara hæ? <laughs> ég bara er ég búinn að fara í gegnum einhver milljón vídjó Það er rosalega mikið. Rosalega mikið og ég bara eitthvað, haldum við heimil í háskálunámi og allskunar, sko, ég er bara... Hvernig að dálóta það í TikTok? Í hérna fyrstu bylginni, COVID. Þannig að við erum að tala um, hvað, við erum að tala um svona 200 og eitthvað daga, ég er að reyna að reykna þér. Það setja bara svona og slökna bara höstum Við erum að tala alveg um nokkur þúsund og daga eitthvað, meir enn þúsund og daga, sko í skammaldi, <lýst> smá sko <lýst> veist, og svo náttúrulega er algoritminn búin að lesa hvað ég vil sé og það er ástæðan fyrir ég er að segja þetta er yfir 16-ara því krakkar sem eru 13-ara er mögulega að lækja eitthvað sem er að fara skaða þig og því þá er algoritminn bara búin að targeta þig þau, þau eru kannski að læka eitthvað sem tengist þú veist, þú veist, eating disorders og allskonar og þá er það eina sem þú sér, eins og til dæmis er ástæðan fyrir að ég er útlum að skrolla í gegnum einhvern milljónu vídeo, er mm -hmm. þetta því algoritmi er búin að lesa hvað ég vill, þannig mm -hmm. ég festist og, þú veist, og það er mikið svona komedý og allskonar svona body respect vídeo, þannig ég er bara, þú veist en, en þau eru kannski að lækja like eitthvað sem er, þú veist, skaðlegt fyrir því Þú erum svo breytt í mann þegar að ég var burðast með einhverra hluti í hljóði mm -hmm. þegar Google var nýkomið og þá var rétt mm -hmm. að gúgla eitthvað ja. en þá erta gúgla sko uh, how to treat eitthvað skilinu ja. anxiety eða mm -hmm. eitthvað dót en þá er ekki algöriðmi sem er síðan að fara að þust eins og er, eins og núna sko, og ég man alveg ég sem unglingur þá ég var með átræskun þá sko ef ég ætla að komast heilan dag í viðbót án að borða mm -hmm. þá gúglaði ég bara Victoria's Secret run away show bara horfa það í góða tími og bara hm, okay yfir þekki borða. En það var ekkert elta me nánar á daginn sko. Inmitt, en er varð að þá gúglaðu þá þilsa að að horður á það er að lengi að vera það eða Já, þetta en... var bara þaust þetta var bara live goals eitthvað situation og ef ég ætla að komast lengra án þessa borða þá bara gúglaði þetta. Mhm. Mm og þá bara nó. No. En mm -hmm. þarna ef að barn í, í dag er Þá er þetta bara limt við þig. Mm -hmm. Það er bara allt sem opnar þá er bara targetað. Mm Hann -hmm. er verið svo miklu er að þú veist ég, það eru eiginlega engið 13 ólingur að hlusta á mig og er sáttur að ég segi að ég vera 16 óra. Mm -hmm. En bara að maður er að horfa á heim og maður er að horfa á bara hvað er alltaf að gera svo rætt. Mm -hmm. En mér finnst einhvern veginn, veist, ég finn bara eins og með mitt, bann ég myndi vilja að halda þessu frá því þá hann til þessu 16 Já. En svo aftur gefum þeim kredit, hlustum á hvað þau Já. hef að segja, þú veist vi við erum þetta er er ekki bórir að nóu lengi til að við getum ekki metað að kannski að pappi erugla hræðslan mína tala sko. Já, því kannski að mm -hmm. móti einstaklingum sem byrjar snemma að þá væri kanskje svona vonandi líkur til að hann myndi þá kanskje ja. fyrr finna Mhm. Mm uh Og er þá kanskje fyrr kominn að hann staða átta sig á því þetta Já. getur verið skaðlegt og Já. og ungur neistur séu að segja að tala alveg niðri alveg þar þar að tala um svona fíkn eða þetta geti veldi fíknu allt þetta og mm. hvað það þýdir þú fer að vera skapondur alveg niðri bara ég veit ekki 10 11 var að krakka Já ja ja absolutely sem sko þúst ég hefði ekkert getað gert mér grein fyrir því að það væri fíkn í tölvuleiki fyrir neybrann um fullorinn Já einu tilt Það var engin búna tala um þetta við mér sko. nei, nei, nei, nei, nei. það er nebla máli og Það er hin hlið Já mér finnst að ég veit ekki veist, ég get sé samfélagsmiðla bara sem jákvæða og neikvæða það Og svo erða okkur foreldrum að fræða börnina okkar áður öðr við fara inn að og sko. Mm -hmm. Þú veist ég meina ég skildi símanemenn eftir ólæstan og bróðir mín og strákur mín tók hann og fóru live á TikTok. Okay. Og ég bara ég skín suma að verið hægt. Nei. Þú veist <laughs> <laughs> ég var alltaf búin að gera áður og þeir voru bara aðarna kókur. Tepe, þú veist að og það var reportað sko. Já. Yeah, og okay. bara eftir það þá var ég búin að mm -hmm. veist, bara frá þú veist fá 80 til 300.000 view á video, þar var að fara snæ 7000. Jaha. Það bara gerðist eftir þetta. Það bara TikTok bara settu mér örugglega eitthvað skrá bara signaling violation sko. Hvað langt síðan? Þetta er í tæ tæ tæ. Ég ekki alveg einn, ég get aðeila séð bara út frá view sko á. Já. TikTok. Sett uppan er náttla svolti snæ maður fattar það kanskje alveg. Nei, en ég sá bara næsti póst ái. Það bara eins og það sáði það lengin. Hæll hei fenki sko. Findi hvernig virkar það af því að ég, ég, ég var með Margrét Guðnar hjarnir viðtali fyrir svolítið síðan og hún var einu að tala svolítið um átraskarnar. Þá var honum að tala um að hún hefði verið shadow banned út af því að já. þú ert kanskje að setja einhver hashtag eitthvað og algóritmarnir eru ekkert að skilja samhengið. Nei nei nei nei nei. Það er nebla líka. Þú veist ég hef líka sko, veist, ég video, TikTok, og þeir bara ja bittu þess er nú bara hérna bóð einhveru hendum þess út. Þú mm veist -hmm. <laughs> það er engin neyðst að checka boðskapnum sko. Mm -hmm. Og ég líka ekki að skrifa íslensku sem þeir skilja ekki. Og þeir sjá bara mig eitthvað hérna dansa meginu um fellingar og þeir eru bara a, nei, þetta er hættulegt. Já, ég skil ekki. sem er náttla eftir á skilurðu en á sama tíma þú veit ekki hvað mörg um þann er hjá mér er eitt. Akkurætt. Út af því að þú náu ekki samhenginginu og Akkurat. það er sama einmitt eins og hún hefur verið að tala, um. að tala um einmitt, hérna, um Já. Uh ég magnaði að kemur þessi áhugi þinn á því og það að þú ferð að fara í þessátt er, það, er það út að þú er er að út af þúrt búna að segja núlt að lísa áðráskun byr, byrjar í raun varu þar að þú lendar í vandræðum áðráskun og þaðan ferð að bæla í þessum hlutu. Já sko ég var eiga bara mér ekki hvað líkhaus í bara frá því ég að ég varum líkama sem er óskila sett þar sem Hva, barn. Hvað var þá bara frá því að slíta í man bara eftir sterkasta mómentinu að var ég 9 ára á femleikamóti man bara ég og bara öskur grét út í átta maði eig mætti ekki fyrir Stuppusonum yfir femleikabóllinn þúst niúra hver er að pæla líkamann sinn þá einmitt og þú veist, þetta var bara svona svona stæðsta sem ég man að þarna var það bara að bara byrjað þú sé lendi í sem barn og það er oft það sem triggar börn er einmitt þetta sé var bara alltaf nokkla meðvit um að ég væri bara eins og hnetti bara geðveitt meðvit um það og ég var bara strax byrjuð bara og ég man bara í fyrsta bekk oft kring kringum blokkinnar bara því að þetta er bara 6 € mm -hmm. hvað er þú gefur mér að þú sért búna stúðir hvað er það sem þú menn fyrst að þú mjög óeðlilegt hjá svona ungu mm -hmm. hvað er það sem triggar þetta hjá er þetta bara eitthvað sem sumir lend í eða sko það getur nú alltaf verið eðlendri ófbalti eða áfalli eða mm -hmm. þóst hvað er það þúst það ert alast upp við fjölskyldu sem vanrækslu og... vanrækslu og... þúst mm -hmm. talar ekki um neitt en, mm -hmm. en á sama tíma þúst Ófyrir mér alltaf svona varastund að tala um þetta út úr því séyma einhver mamma eða eitthvað foreldri er að dæla við að barnið sé byrja að pæla líkamann sínum. Þú veist mm -hmm. ég lenti áfalli sem barn. Það var ekki sama sem er ekki að þetta barn hefur lenti í áfalli. Akkvarð. Þú stað líka kanska bara spegla sig við þú sést Disney prinsessurnar sésturnar í hérna litabókunum, skilurðu. Mm -hmm. Þúst bara ja, bittu ég er ekki með svona mitti. Bittu mm -hmm. ha, máymi minn stærri en lærinn. Mm -hmm. Þúst þetta byrjar sko. mm -hmm. á sem getur triggerið þetta. En svo bara hversu mikið verður vandinn þú veist verður hann stór eða er þetta bara eitthvað smá tímapill? Mm -hmm. Þú veist fyrir mig var þetta bara ganga til að ég fék bara ofsa kveiakast sko á gólfinu. Já. Þá var í samt að honum fullorun. Já, ok. Þá var ég hérna bara búin að vera með þessa neikvæða líkamsmynd sem, sem þróast í áðráskun og svo bara fék ég nó og ég nemntu sig ekki. Þú veist því bara kerfið bara svona slokknar því. En þar hún segir þetta, þetta er sem átti að lísa Ja, sko. hva hva hérna er að segjast að vera hlaupa kringig kring varð líkamsmyndin þá strax þanna það fannst dó eftir að vera grænni eða. Mhm. Mm var alltaf þetta sko. Kvart. Og ég man sko ég hugsaði stundum, þú veist, og þarna sem ma líkar rökhugsuninni við börnum sem er aftur ástæðan fyrir ég er alltaf bara að, með samfelagsmiða átt að vera 16 núna. Mm -hmm. Þú veist, rökhugsunin er ekki kemin þanga, þú veist, ég man alveg þú veist í kringum ferminga aldurinn einmitt, þá langaði mér á mér. Svo eins og það væri eitthvað lógist, bara að og klippa hann af, bara sauma fyrir þú veist, hugsun mín Nefkilega. fór ekki lengra en að það væri kannski bara opsional og þú veist, ég hef alltaf verið þannig byggð, að þú veist, ég hef alltaf verið með svona grenri útlimi og meiri maga skipti mm -hmm. engum máli hversu mikla ádröskunni ég var að með, það var bara alltaf allt sem verður raðar grenra hjá mér en mæinn, mm -hmm. og hérna og believe me, ég var ekki bóna reitsigur ég var ekki bóna neitt, <laughs> þú veist, mm -hmm. og það mm -hmm. samt breyt þess vegna þúst þá hræðist þessar hugmyndir sem það fáu. Þúst mm. þarna fanns mér bara hm ja þúst ég ekki bara tek bara skæri og ég bara klipp ita og Heimitt. þú veist, strax komnar þessar hugsanir um að skaða mig á um einhverri hátt. Og ég man alveg í fyrsta beki ég var strax þúst í öllum íþróttum þúst fyrsta öðrum beki þúst mamma man aldrei almennlega muninn þann milli sko. Þúst ég var alltaf bara hjarna klæða mig í og bara oh, oh, þúst. Mm -hmm. Ég er samt alltaf verið svona tiltrulega grannu krakki sko. Mm -hmm. þetta bara Ég var bara kominn í eitthvað víðahring og á þessum tíma þá var engin eitthva fræði um jákvæða líkamsýminni eða neitt slíkt. Einmitt. Ég held að sé líka bara öruglega algengra þrátt fyrir maður að fresta hugsi sko, þetta með að hefna það verður að fara í sturtu eða eitthvað svona og síðan kynnd þroska og ég held að almenn upplifir eigir rosa margi minninga af í einhverum þar sem að maður var eitthvað einn horfi kringum sig og maður var að fara að hugsa að ég um rosa slæmur eitthvað sko. og líka bara ef þú pælir í þú þú staðar ekkert skríti að stelpur og strákar fara að pæla sko, í líkamannum sínum sjá kannski vinina sem eru með líkamann sem stemma við Barbie og Ken Mhm. Mm sko hörum hor segur bara æ því ég er ekki og hún en hún er eins og Barbie tókan, og sem er í búðunum. Mm -hmm. og þetta posturinn og allt þetta allar Disneyprinsinnar, hvað er að mér? Akkur er ég ekki svona, akkur er ég geti hvergi spegla mína líkanstýpu neynstaðar Hefst. Þegar þú segir þú að það var aldrei verið nú grönna í mati, þróast þetta þú út í anoreksi eða búlimi eða bæði? Sko, það sem gerðist í rauninni sem tryggir að það í áturskunning á hver er mjög auðgæð því að mm -hmm. og þá bara hrundi bara allt og varð bara ógæslega öfgakend e Og stu, þá byrjaði ég bara svona skil matnum, sem kallast búlið í rauninni. Já. Það var samt svona að hélst alveg í hendur, sko. Að... Tengjur það alveg beint við það? Já, ég man bara, þú veist, ég fekk einhvert svona, bara yfir mig, bara, þú veist, sko, átrúskun er náttúrulega líka bara form að skada sér frá erfiðum tilfinningum, þú veist. Einmitt. Og það var bara það sem tók yfir hjá mér, sem hefur náttúrulega verið beint tenging í að ég var með þessa tendensa fyrir. Þ Ég byrja að skila sem ég borða og ég fyrir mjög mikla ofþjálun. Það snýrist ekkit um ég held ég hef eftust yfir öllu sem maður viku á því að vera ekki að borða neitt eða ef eitthvað fór honum í mig, þá fór aftur upp. Já, okay. Þannig þetta var bara, þú veist, ég var hætt og blæðingum og allt. Sko. Hvernig, hvað er, hvað er þetta langt tímbil? Ehm, sko, það sem búli var, þetta var þá öruglega átján ára til, þannig að það var ólegt því að 2030. Það bara, ég skil ekkit hvernig ég varð óljött fyrir það fyrsta, veist, ég held að það þurfti blæðinga til þess. Mm -hmm. Þannig var alltaf læra ykkur nýtt. Já, þannig. Þannig ég var líka komin þrjá mánuð á leið, sko, því ég vissi af óljöttinni, því okay. veist, það hvarlaði ekki af mér. Og hérna, þá einhvern veginn er eins og einhver skrúa hafi svona resta þessa af, sko. Af því þú, veist, þú varst óljött? Já, ég bara, þú veist, lífið fór, sko, úr þv Og það hjálpaði mig mjög mikið, þú veist, ég ætla að hann alltaf að gera allt í þess halda þessu krýli að Já. inn í heilbriðu, þannig að þú veist, ég hérna, fór úr því að borða ekki til því að borða allt og mikið sem Já. er ótrúlega áhugavert, en líka minn var alltaf bara öskra á kolvetni. Mm -hmm. Bara öskra, var alltaf ógislega margt að gera slíka þú veist, bara fulla að vinna úr þú veist mm -hmm. og ég man bara, ég grét sko bara með ristabreuðið með sultun á ostunum og því en samt náttla á óæskilegan hátt. Já. Þú veist, ég var að fara í í þetta massive binge eating, Og ég fór úr 70 kg um í 100 kg á hérna viktinni. Bara skammenn tíma eða? Ég er bara á meðgangunni sko. Wow. Og hérna og það var undar alveg vitað, ljósmaðurinnar voru mjög meðvitaðir um það að ég myndurekkla bæta á mig kringum 25 30 kg. Mhm. Mm Út af þaust og ég var undir mínum ég var undir hérna þá þá með BMI, BMI stúlunum, ég var undir honum. Já, því varðu auðlét. Og þá er oft líklegt að þaust, að það sé meira rými fyrir meiri þyngdaraukingu. Ég bara áka bara að taka þessa ákvörðun bara, ég ætla að þetta að öðlast þetta frelsi í kringum matust, þar sem ég hlusta á líkaminn minn, þaust ég borða ekki svengistoppa í söð. <hým> og það tók alveg tíma, ég meina, með áðráskun og þesu sem svo kallar binge eating, þá líkaminn minn lungu hættir að gefa mér merki um hvað ég var svengur söð. Einmigt. Þaust ég var ekki, ég fann bara það alltinu bara var í bara svöng og það stoppaði ekki þar ég var náttla borða langt fram yfir þúst þanne var aldrei heilbrigtt það sem var ske annað kort var í bara eitthvað svelt tímabili eða bara borða langt fram yfir þúst velsamnismörk fyrir líkamannskiluru skilurðu sem mm. endaði þá yfirlætt að ég var bara hjarna pína mig þúst á lýki sko þúst þanne þúst það tók alveg tíma að leyfa líkamannum að treysta því að ég myndi stoppa það ég sött ég myndi borða fyrir mm -hmm. og þar alveg bóvar steikt munstrur ég, myna, ég Svo allt þín er bara að erum strax, ég er eitthvað, hm, ok, ég ætla viðst, að sýna líkamanum ja. og ég viðst, er að hlusta, svo kannski eftir kortur aftur svöng, ég er bara búin að vera að leiði þess ske og í dag þá er þetta komið miklu eðlilegri ról. Hvað er hérna þegar að fólk er búin að vera lengi átturrökun og lengi ég mm. með þá já, yfir æfa borðuallt og lítið, hvað er það helst sem er þá komið úr, úr jafnbæði líkamanum? Ég meina, Vist. sko metabolismin er bara komin í vörd það mm -hmm. skýtir engu máli þú ég hef bara kominn þessi forða staða á líkamann. Mm -hmm. Þú er bara komin í svona lockdown. Þú ég hann ætlar bara þú ég borðar og hann ætlar bara geyma það. Deimitt. Þú ég og hann hérna er ekkert að fara að gefa mér endilega sættu tilvilingu því mm -hmm. hann er óttast það að fá ekki að borða aftur Akkurat. í einhuga tíma. Og það var það sem ég þurfti að dila við mjög mikið er að mm -hmm. finna sættu tilvilinguna. Þú veist, ég var ekki búinn að borða eitthvað svona basic skammt mm -hmm æskile. Og ég bara ja, og fað nátt bara hælt yfir á að borða. Já. En, en náður að þú segir þetta var breyst þú varst ólétt. Náður mm -hmm. að vinna það út úr þessu ám þess að, þú ég er ekki margir sem fara að hvítabandi eða fara í meðferði á Já sko ég hefði átta fara hvítabandið afsólut. Eh mm. ég verð aðna ólétt og ég náði einhru jafvægi. En sko í dag þá myndi ég alveg hugsa að fara á Já. því, er náttla geðsjúkdómur. Þú ætir að ráðekkja eitthvað bara svona. Um, Ó ja, ég vann ég vann, þúlust, ég vannin þetta batthól skýllu. Þúlust, þetta er alltaf lægðast að mér. Þó einn það sem jákvá líka sem þetta hefur gefur mér er í rauninni að þegar þetta lægðast að mér ég veit betur. Þúlust ég fljótar eiga grípa þetta að og vera bara, mm, þúlust ég ætla ekki inn á víta hring en þetta er oft svona þessi rödd sem kemur og mér vantar öll þessi típisku verkfæri sem hvítabandið gæti gefur mér. Þegar ja. En Men ég er alveg óhrætta að segja þetta. Ég man alveg fyrst þegar ég var byrjaði að öskla byrja mikið og jákvæða líkismi mitt bara. Það var nú fáralegt þegar fólk myndi vita þetta. Ég var að íhóa fara frá kvítabandi. Ja. En ég meina, ég ætla bara að gefa mig við það. Ég á að skili að fá þessi verkfæri. Þú veist, ég er bara manneskja. Ég á ekki að þurfa vinna á þessu bara ein. Það er. En þúst það var eitthvað sem gerðist þarna þegar og ég mæli samt ekkert með því fyrir að sem laust alls bara, ég held að að hafa farið úr þessari massívu sjálfkvörvu hér í míni að ég þarf að Og hérna, það var svona rétti eitthvað af í haustnum á mér en það var alveg þegar hann var orðin ex-gamal og ég var allt innu frá því að vera mamma, ég að aftur erfna sko Má hættir ekkert að vera mamma en þú fyrstu mánuðina þá það er eins og sért ekki manneskja, þú ert bara eitthvað þannig að þetta bat og þú ert ekki, þú veist það er bara svona upplunin, svo allt innu þegar batnið er kom eitthvað smá sjálfstarpælingar, þá maður bara ja. Það var falds mér aftur gamla gerast. Var ég með einhver að sérstaka hugsanir? Þú veist það að það kom aftur svoltið. Já. Og það var líka allir viðst, eins og ég sagði viðst, það kom 30 kg á meðgangunni. og það fer eitthvað x mikið með fæðingunni og allt það og ég held að ég ég séuuðlega ennþá 20 kg eitthvað. Ég veita ekki ég, stíða, ég er bara sná það var alltaf að segja við mig þetta kemur. Þetta Já. kemur og ég alltaf bara kva er ja svefnin hjá honum ja þau ekki nei nei þú lítur að fara að komast í réttina bara fljóttlega ég hvað ja þær að biðst þér í verði mjó aftur ja að æst þér að biðst þér í verði aftur bara þú veist mjö mjó okay úti mm -hmm. þá er svona eins og það rói ykkur eitthvað ja þá fórst að lenda í því? Óþalega, mikið í þí óþarlega mikið vinkuninn minn átta sama tíma og hún er típan sem hefur bara alltaf mjög heilbreitt samband um mat og við líkamsein og þar að leiðandi þú þaust að breyttist líkaminn mikið úti mm -hmm. hann var ekki neinn í bara afslappaður Og þú sést ég er ekki að halfa neitt en þú sést þetta er bara svona sterkt hvernig þetta kom út. Hún gekk bara út og bara fór í sín venjulegu föt aftur og bara þú sést men ég passaði ekki neitt. Líka mig minn var náttla bara í forðastöðu. Mhm. Mm og hérna við vorum kanskje eitthvað að dútlast saman og þá var alltaf sagt við hana bara bítu varst þú ekki eiga barn. Svo aldu leitt á mig bara. Hi. Já. Takk og ég halda va. Ókei. Er ég svona breytt? Mm -hmm. Þú sést ég gerði mér ekki enn sko. mm -hmm. man bara jólunum tveð mánuðum eftir fæðingu þá ætlaði ég að fara einhverjum svona leðurstöp sem voru svona begi, stórar kósi ég kom þeim hinga sko og ég hló svo mikið, ég held ég myndi bara betti gólfið og mm -hmm. við bassi bæði og okkur fannst þetta ógæðslega fyndið þú vissar um engan mun okay. og ég er bara ekkert æðust, við erum bara þrjú heima ég ætla bara að fara eitthvað kósi, ég tek bara leðurstöpust og svo bara ekkert <laughs> What? <laughs> Og það var eina bara bilasleymigi kast. Okay. Og það þúst það, það glæddi mig að ég hló, ég fór ekkit að gráta, ég var ekkert miði En eftir þetta þá varðu þetta svo leit. Þúst þá fór ég aftur í þetta svona reyna að trakka matinn minn og þúst sem bara triggera áðráskun áðráskunar bara aftur sko. Amett. En ég eilði aldrei. En ég þakka fyrir það. Já. En margir sem samt gleymar hvað áðráskun er, það er ekkert endilega bara að æla matinn með að svelta þig. Nei, og ma fyrir sér, ég manar þann að... tímapilli þegar Eyva sem mestin í work class. Hann manniastri nokkur sem mjög horði á hlaupabrettin og eins þú þurst þá voru einstaklingar sem ég sá hverjandegi. Mhm. Hlaupa -hmm. og hlaupa og hlaupa og ég sá á og, ég sa, svona, veist, að auðs var liggur línan í þí að þúst sölta eins og með bara alkóolism með annað og meðan ég held vinnu já. og meðan ég held að hlutum þá er þetta ekki Það er ekki mannlegt. Ef ég er meira og meira hugsum þetta bara heil og hálfu dagana já. þá er þetta vandamál. Þá er það er þetta vandamál og það 100% sannið og ég meina ofþjálfunin Þú veist, annars sita bara kjör. Þú veist, það er bara miklu viðurkenndara að vera í ofþjálfun. Og allir bara vá hvað þú ert auðleg, þú veist. Mm -hmm. Æva tveirra daga og borða ekkert, bara <laughs> geggjaðulegt. Mm -hmm. Þú veist, að meðan þúst ekki hætti að vakna á morgnana. Eina sem fékk mig til að vakna á morgnana var að ég var að fara að hamingju. bara svaf ég. Ég bara svaf. Þú veist, Én ég henta tengi margir sko, ég tók svona tímabil þegar ég var því ég var dalti Og svo tók ég þar sem krantið sto fór að fá dalti miki feedback fyrir það og bara bara okay. að vera hrósa mi er mm -hmm. og það Þá tók ég einmitt tímabil þar sem að ég var í virklega verið nála því að vera geta skilgreint sem ég verið með átraskun mm -hmm. því að ég var ég var rosalega upptekinn að þessu. Einmitt. Og kanski ólíkt því sem er oft með karlmenn þá var ég mjög upptekinn að ég halda mig grönnum sko. Já. Alltaf halda, halda mig grönnum og með, mm -hmm. þannig að þetta að vera með átraskun en hvað eru sí margir sem eru það eru í þráhyggju hegðun já. en það það er ekki komið mm. þangað að þú flokktir að kanski sem átræsku. Sko já þarfn er einmitt línan sem einhver faglegur manneskja þyrfti að svara mm. klárlega. En þetta er samt þúlust er bara miklu miklu stærra en einmitt þessir öfugakendur þættir. Þúlust ég hugsa aldrei ég verið með átræskun. ég leiti ekki endilega út eins og myndirnar á Google. Nei. Þúlust ég þúlust ef ég er í 16 árr. Hann er mjög mikinn veðva af massa utanum mm -hmm. Ég leita aldrei út fyrir að vera átdræskunarsjúklingur. Nei, skil ég. Þóst þannig að ég var aldrei að fara að segja það mun einn. var algjörlega bara einkalyndamál. Við vissu þetta engin. Engin. Þúst sem vissi þetta eða grunnaði að þetta var bassi. Mm -hmm. Þegar ma byrjar að taka eftir svona ég gat ekki vaknað. Ég var að ferinn að bað kvikja kranaunum, og skila mm -hmm. matnum og hann eiga hm. Þóst allt þetta. Það krúgaði ekki vaknað. Varð bara... bara engin orka. Bara þreyta. Bara þá við vaknaði þá varð að bara svona, til að rávin í sófann og sofna aftur sko. Hvernig er þér að fólk sku að taka svona löng tíma? Lífið ennþá með einhver eftirköst af þessu eða? Ja. Absoluut. Ég meina ég fæst núna að ná þessu að finna sættu tilfinningu og hungutilfinningu. Mhm. Mm Þó er sta eðlilegum, þú veist, eðlinum, skala. Mm -hmm. Það sem ég er bara actually að borða til þessa að líka líkami minn virki frá A til B. Þú Og ég er ekki að borða yfir mig og ég er ekki að líti, ég bara komi í þetta jafnvægi léleit nýi og léleit að já, já, já. og já. allt skilur veist, út á ofþjálfun Hvað hérna, á hvaða punkti ferðu síðan að gera eitthvað meira með þetta og, og ferða að sjá á þetta sé kannski sem þú ferðu að vinna við Sko varði rauninni kringum brúðköpið og hann varði að gift okkur á Ítalíu 2018 og þá, sem sagt, sumarið þá, áður fórum út, þá fæ ég þetta ofsakveðakast, mm -hmm. það sem, þú veist, Eða ég held eittsjið ofsak því að kannski, ég veist, ég var aldrei fengið þetta áður og vonin þetta að síðasta, þess, það varð bara allt svart og ég er búinn svona að ránka við mér inn og baði bara kaldan svita á hundrun og það er andlítir á mér bara búu, þú veist, okay. og ég bara bara bólgin bara búna búinn að, þú veist, greinlega ösku gráta þannig að bara að túra í Noregi, þannig var ein heima fyrir vikið, þú veist, enni þá verra okay. og svo bara, ég fekk bara svona þú veist, � því vel leitileg. En hvernar þá hvernar aldranandir að <lægði leifleitt. lægði> hver þessu? Það var bara þarna var ég komen í þaust ég er að fara giftast mig. Já, já. Ég fara nú að vera með rétta líkamslægun. fyrir Því það sko. og hérna og ég var byrjaði sko, að vera ógnilega dugleg að fara í ræktunna fyrir aðanlegu líkamlega velliðan. En svo komi sig pressa. Ég var að fara giftast mig. Og í Ítali, skilurðu. Og allt mm. og það var ég alltaf í að að fara í þessi hegðun Og ég held að líkaminn hafi bara actually fengið nó. Eina lit hann bara hættu þessu, þetta var bara svona tveig að gera við, þetta var bara þú veist eftir þetta þá fór ég bara í pottinn til að gifta mig, þetta ja, <laughs> ég okay. bara að þess að setja áðurslefnur á réttan stað mm -hmm. og hérna eftir brúðköpið þá bara svona fór einhvern veginn þú veist, allt að rúla þegar þú hvað þetta var þar mm -hmm. þannig að alltaf sem lífið býður upp á skiluru mm -hmm. en hvað var það ég á hvað líkamsýmin þá svona f Þú veist, fór að halda fyrirlestra, mm -hmm. opnaði mig á samfélagsmeilum og fór að posta þar. Hvernig, hvernig gerist það? Þegar samfélagsmeilarnir eru mjög stóri núna, mm -hmm. uh, fekstu strax mikil viðbröðið því sem fórst að gera? Eða? Bara fáralegt sko. Og mm -hmm. þá líka sá ég hvað þetta er nöðsynlegt. Mm -hmm. Þú veist, ég hana, tók veist, upp vítjó sem ég á ennþá, þú veist, síminnskjálfur svona bara hér er eitthvað reyna tala okay. og því mér fannst sem ekki skömm að segja frá ádríkskunni ekki. Mi fannst da bara svona eitthvað svona hallarslegt. Bara full af konna. Þú veist, hvað, þetta var bara eitthvað minn ótti. Þú minnist ekki hallarslegt um eitthvað annað að sjá um það. En ég var bara, þú veist, að segja frá þessu og þá bara bara inbox mitt bara sprakk. Þú veist, það voru allar konur og karlmenn sem sendu mér sem eru að dila við sjálfshátur, átröskun, neikvæða líkamssímynd. Binge eating. Þú veist. Hvað er hvað er líkamssímynd og hvað er neikvæða líkamssímynd? Sko líkamssímynd bara Hvernig við sjáum okkur. Bara sú mynd hugmynd mínum minn líkama. Það geti ekki kansi verið bara hérna líka kansi mynd. Neikvæð, jákvæð. Okay. auðvitað líka bara getnais nice, að vera bara í neutral state sem er bara í með líkama. Já, já, já. Það er oft verkfæri sem ég nota bara. Okay. Þú veist, þetta er líkaminn minn, hann mm -hmm. fer með mig frá að þig b. Og í gegnum daginn í dag, ég ætla geta að geta pæla meira í því, skilurðu. En mm -hmm. svo getur í rauninn neikvæð líkams sem þá svo ert bara að hafnað er hamingju. Okay. Þú veist ferði ég mm -hmm. að orsaði ferði ég að ströndina þá þust ferði ég að kynnist maka þust þanna við vorum öfrum aftur að tala um þessa línu mm -hmm. að þá voru að tala um kanskje eðlilega einstaklingur eigi stundum augnablik þar sem man er rosa ánæmður með sig svo rann augnablik þar sem man er ekki ánæmður með sig en það er ekki vandamál því þú að þú sleppir þig ekki að fara í sund eða þú sleppir þig ekki að fara ströndina þú sleppir í. en þær ert oft fara inn eitthvað að kanskje einangra þig mm -hmm. eða hluti, þá er sem þá flokka sem Yeah. Þannig eitthvað að þú þarfst að gera eitthvað í því. 100% Já. út í því að sumir eru elta eitthvað ákveðið staðal form, alls eitt líf. Mm -hmm. Það er sad. Mm -hmm. Það er sad að geta ekki bara að noti lífsins og fara að ströndina hvernig sem mægin er að vera að beigast. Mm -hmm. Og hérna, jáka líka mynd, þetta er svolítið svona í svona núvitund. Og langar að komast, veist, nær jákar líka þú eigum náttla okkar slæm daga en við náum að grípa mómenta og staðsit okkur aftur í yókara líkamsinn. Mm. Þetta er ekkert eitthvað þannig og bara á ég með yókara líkamsinn og ég finn aldrei neikvæð tilhlýningar. Nei, það er óxlo óraunhært. En ég er meira svo að þannig að veist, ég er komið við all þessi verkfæri til að efla líkamsmyndina mína, ég er að fræða mig, ég er að skoða ólíka líkama og er sætt með við að þetta er dag, hann hefur aftur breytast alls konnar, mm. gegnum alls konnar, kort sem er áfull háskólanám, barnneignir, nemit, crossfit mitt, þú veist hvað er, mm. líkamsinn breytist með og hérna Yfir enn eikvar hugsanir í grípvær og í staðsetja mig aftur. Þú sér ekki fara að fara vera bara í gegnum heilan mánu bara að brjóta mig niður. Nei nei. Þú sér meðvituð. Einm. Sé fæ slæm og ég bara sná, ah, ja, okay. Greip það. Kannski þar ég bara staðsetjum mig þar og við hafaðu bara svolti sitt í smá mm -hmm. Eða þá bara opna verkefnarkistuna skiluðu og komast aftur í þá stage sem ég vill vera í skiluðu. Mm -hmm. Þú taka völdin því um, meira heilun með alls konar pælingar sem er bara bóð planta hérna þá því er frá samfélagsmiðlum frétta miðlum samfélaginn er skilurðu nú meta kanskje einhverir skilja boðskapinn þann að þú ert sejmnur eins og á manneskja vinjir breyta líkamann sínum eitthvað mm -hmm. getur það ekki alveg fari saman að þú elski líkamann þinn nákvæmlega eins og núna mm -hmm. en á sama skapi ertu ja með langar samt að breyta honum eitthvað og hann verður kanskje eitthvað veri sátt við hann eins og hann inn núna Sko, ég held alltaf að ef þú ert að leita eftir sáttinni út frá breytingunni, mm -hmm. þá var alltaf gott að fá sáttinu fyrst og þú veist, ef að þú ert að leita sáttinu út frá breytingunni líkamanum, mm -hmm. þá getur verið að þú finnir hann aldrei og hún er alltaf svolítið blörruð og heldur alltaf áfram að leita og leita, akkurat. en mér finnst ótrúlega gott að allir viti að bóðskapurinn samt ekki þannig að þú hafir ekki vali þú mót alltaf hafa valið mm -hmm. þetta finn líkamann þú gerir það við hann seguru vill mm -hmm. myndu bara fyrir hvernert ertu gera er það ertu gera mm -hmm. fyrir tíg, er það fyrir þig eða ertu gera fyrir samfélagið mm -hmm. ertu gera það með heilbrigðum hætti eða óheilbrigðum hætti þúlust sem er óheilbrigður og mér finnst hann efla líka þúlust eins og það sem ég var að gera var mjög óheilbrigðt ofþjálfun svelta mig þúlust við getum alltaf leitað að sko að bættri heilsu með eðlilegum þar mm -hmm. er algjörlega óvært stærð ég meina sama aðgengi að leita bættri heilsu ó ha þessum quick fix öfgum. Akkurat. Þú veist og það ég, er þetta jafn bæði sem. Eitt er ekki kanska meira tala um það svo að segja um hvernig að mannneskja komist að því að ég mér langar að breyta líkamanum mínum út af því að ég tel að það sé ekki gott fyrir heilsuna mína að hann sé eins núna. Mm -hmm. En ég ætla samt að elska líkamanannum mér eins og hann er nákvæmlega núna. Absoluut. Ég held að það sé alveg lykilatriði sko. Mm -hmm. Útir því það gleymist ótrúlega fólk sko sem er að sig eða bara veita að er óheilbrigðt. Bara já, ég má elska mig í óheilbrigð. Út af því ástin er fyrir að gefa þess að og vilja leita í heilbriði. Og þú veist, ég fór aldrei að leita almennilega upp og munni ádröskun fyrir en ég fann þess að ást. Því þá fann ég svona, já, ég má það. Þú veist, ég má elska mig þótt að ég sé mjög óheilbrið. Mm -hmm. þú og þá svona fór þessi hvati að vilja líkamannum vel, vilja misturinnu vel. Mm -hmm. Þú veist, ég vilja virki. Hva með þúst af því nú nú gefum við okkur svolti að neikvæða líkamssýn ímynd sjoft fólk sem er í off thingd. Mhm. Mm Hva með fólk sem er ekki kanskje með neikvæða líkamssýn af því því finnst allt að graunt. Já en það það, er, ekki, það lítur verið líka. Það er 100% mikið til. Nei bara ég held að þetta sé bara í allar áttir þegar kemur að líkamann sko. Mm -hmm. Og þúst hru kemur að líka bara fatla fólk og fólk með og alls konar ég meina þúst og ef að samfélagið er alltaf að gefa eina mynd af Ha myndast einmitt að það af hverju get ég ekki spekla minn einst að mm. það þá því að ég er eitthvað off. Þú veist, ég ætlum þess að það sér barbyt með granna fótleikja meir í maga. Nei. Nei Þannig ég sem bann var alltaf bara, byrju, ha, þú veist, þá er eitthvað að, þú veist, ég sé þetta hvergi. Mér svolítið er að velta þess að vera með því maður, maður svo sem, hérna, ge gerir sér kannski ekki alveg grein fyrir því, en það svolítið kannski, þetta er svona þetta talað með offþingdina þá getið tillitsleysið komið fram á ákveðin hátt með mm. einhverjum svona skotum eitthvað. en maður séðan hugsa maður lík um sem kannski bara getur ekki bætt á sig mm -hmm. og það er bara, þú veist, rosalega reglulega verið að segja við hann, þú veist nú að vera að borða meira Já. það, það er... getur alveg líka ha haft mjög neika ári og verið mjög mm. örgulega kvimlitt. Þetta Ég held að sko Bara allt bóti sím hafi neikvað áhrif af fólk. Þessi mm -hmm. ég held að skiptir yngur máli hvað stærðu er, þetta hefur neikvað áhrif. Mm -hmm. Einu munurinn þarna er að sko, ég minst besta útskjörð að fólk sem er að lenda fyrir uh, að vera komenda á þessi og feitt, sko það er jaðarhópur sem passar ekki inn í samfélagið. Mm -hmm. En fólk sem er lendi lenda í slæmum komendum fyrir að vera á grant, það er samt alltaf fullkomlega samfélagið hannað utanum það, fatar Já, okay. Þetta er svolítið svona eins og leiðileg þreytandi komment sem mm. bara svona flokka stundur ákveðið einaldisform Þaðu. og svo er það ofbeldið. Það veist, fólki, það er ítt út á jaðar en það passar ekki lengur inn í samfélagi. Að hvaða leiti er sá sem er í ofþingd svona mikið á jaðarnum en ekki sá sem er grannur? Sko, ég held að það sé einmitt bara, þú veist, við getum tekið sem dæmi bara helbriðstjónustan, flugsæti, mm -hmm að geta tilt sér í stólum þess að við ágjur að því, og því allt er sniði þannig að þú passar ekki í það. Mm -hmm. Weistu, þá er það orðið svona jaðarhópur. Hvernig með helplir svona? Það er, sko, margir að vakna sem ég gegja. Ég er að fylgja einum frábæru náunga, ég alltaf sjá okay, þetta. Okay. Hann heitir hennar, Dr. Joshua, hann er skurlæknir í Bretlandi mm -hmm. og hann er svona fighting weight stigma. Okay. og mjög áhugavert að fylgjast og hlusta á hann og því þú veist, auðvitað er alltaf þegar læknir segir eitthvað, þá svona, opnast eyrun kannski aðeins, yeah. betur sko þannig að þau sem er að læra úslega mikið á hann það er alveg læknarinn að heima sem eru að ykka þetta helþætt every size, mm -hmm. en svo eru líka bara fullt á fólki sem eru sem flokkast undur í alunum, sem færi ekki heilbreiðstjórnastuna þú veist, á að finna bætt heilbreiði En það færi ekki þjónustuna til þess sem er ógnilega flókið. Hvað eitthvað? þjónustu færaðu ekki? Þúst til dæmis bara að eins og gott dæmi við verkari hníein. Og það er bara já, þú verður nú að hætta bara að brauð. Manneskinn bara ja ég hef ekki snert brauð í árr. Já bittu hann er ekki brauð og var hætta trakka gos. Já ég ég drak bara vatn. Þúst ég er að gera allt til þess að greinnast svo ég fái við hérna í finns og til í njánum. Já bara lättast. en Er þetta algengt? Já, þetta er rosa algengt. Því miður og mjóst, okay. það hryggir mig alveg. Úti mm -hmm. þúst ég varð ekkert meðvit um hvað þetta væri algengt fyrir enn ég actually fór að kynna mér að. ég meina ég geti þann líkamann ég labba inn og ég það er bara hjá hnéna þeir er að er ekki gott við skulum bara fara mynd af þau aldrei. Er enginn að fara spyrja móti braunáta En er fólk þó, þó, sem er í mikilli ofthing dalendi þessu? Já. Og hérna þá hefur verið alveg komið sko sem ég hef og um um manneskiaga sem var bara það var ekkert tríta fyrir þann að bara kominn á seina þessa stig úti úr var alltaf hunsuð hún alltaf að þetta bara grennast þangað til hún erði trítuð hún gat aldrei grennst og þú má bara verkju þreytt ég mm -hmm. líka minn var að berjast gegn krabbamennisku eru mm -hmm. hvernig mannskipan grennast hún er bara að berjast fyrir lífi sínu á þón daginn enginn vill skoða hana Einmitt. svo hefur líka gersta kona bara fæddi barna á gólfinu svo var bara ólétt það gengi engar þjónustu fyrir nú myndi grennast mm -hmm. gekk nota ekkert að ja, <laughs> Þessi, er svona... ja. ekki svo gott sko, er og doktortjósa vinum mínum. <laughs> það er svo að fá eitthvað næn virðast eyrunn opnast aðeins. Þú veist það er svo ría sjónu sem er hámenntur maður en skurlæknir og hann er enn að mennta sig meira og meira. Þóst og, og ef hann er að segja það þá er svo okay, hlustum aðeins það, Gefum okkur smá. Mm -hmm. þetta er samt alveg erfitt. Ymean við þurfum að aflæra allt sem við bóðum kenna okkur. Já. Það er alveg tuska. Glaur tuska í andliti. Magur bara. Veist, þetta er gegn öllu því sem ég haldið og alist upp við 100%. svo bara er allt einu bara einhver bylga efir samfélagi sem er bara líkansvinning og jáka líka og ég á bara að hlusta og þegja auðvitað mm -hmm. er þetta erfitt Eimitt. en það er þetta líka bara svona við lögning að svo góskilur maður hugsa oft með marga svona hluti að það er svona að verður ykkur vakningi yngru mm -hmm. og þá veldur vakningin því að þeir sem er að tala fyrir vakningunni verða kannski og þurfa kannski að vera svolítið ekstrím Þá ferða á okkur pendul mm -hmm. og það verið ákveðun hópaður á móti en þú veist, hafa kannski svona fyrsta skrefið í því að búa til vakninguna var að fara í okkur átt og síðan endum við á að finna eitthvað svona milliveik. Sko. Þetta er svolítið þannig. Og og ég ég meina, þannig. Ef við hugsum um einhverja svona stóra breytingar sem hefur gerst í heiminum, aldrei hefur svo manniski verið eitthvað gegga líbóð. Það er alu góður punktur. Það er aldrei eitthva bara svona ja væn finnst þekku það ekki? Við, Næ, það er alltaf bara hérna neðan En svo ef ég líka fundi þúst sem manneskja í viðurkenndri stærð, ég er bara miklu meiri meðbir en kanski konur sem eru feitar og gerðar nákvæmlega sama og ég. Mhm. Mm eru bara hérna promoting obesity. Á mm -hmm. meðan það er bara að fara marna. Já, ég skil nú. Þúst það er svona og ég gerir mér alveg grein fyrir þessum forréttendum og ég til að koma boðskapnum lengra og til að gefa þeim líka rými þetta gerist bara hægt og rólega þú veist ég held að ekkert af því sé að fara breytast overnight skilurðu með karlmenn því að þú veist maður snurr einhvern tengir þetta ósjálfrar meira við konur mm -hmm. Er algengt og lendar þú í þessi að sjá mikið af karlmennum að hafa samband við? Sko mun færri semist mjög sorglegt ef ég horfi ef ég skoða hérna innsætið á Instagram hjá mér mm heldur -hmm. sem er 98% kvenna sem eru þó að fylgja mér. Mm -hmm. okay. Og restur karlmenn ó þústu fara meðal maðurinn mín og 3 aðrir <laughs> <laughs> þú veist, er já, og þú og tveir aðrir <laughs> og hérna sem er mjög sorglegt sko úti því ég séð alveg því ég er að halda fyrirlestur fyrir börn að mm -hmm. strákarnir eru oft þeir sem eru alveg bara sko augun á þeim opnast bara mm -hmm. þeir fá alveg bara svona ég sé svona ró koma yfir þá mm hm ef þeir gefa sig tíma til að hlusta þúst hérna ja, maður hugsa svolti svona að þetta er kannski eitt af því sem er ekkert mjög viðurkennd til dæmis mm -hmm. bara eins og þú hafir verið skjálfandi hérna Ég skil það mjög vel. En að samaskapu hugsa um að samt eitthvað sem er orðið mjög viðurkennt núna Já. hjá kvennfólki. Absoluutt. A viðurkenna mm -hmm. maður sem átruskurnin þú segir að mm -hmm. ef ég stíg fram sem karlmaður og segi þér mm -hmm. sig búin erum bullandi anoreksía og bulímía. Já. Þá verðu að fyrsta sem þú segir þá er rosa mikið af fólki sem aftraugsar bara hvað er aka í þann. Þetta er alveg rétt. Þetta er eitthvað einn svona þetta er mm -hmm. Og hittir bara hunsa. Er, er alveg svo sko ég er oft bara ja bara taka stjölphópa? Nei, bara, endilega að með að stráka hann inn, þú veist, hlutfallslega kannski fleiri konur en ég er ekki að horfa á hlutföllin, ég er bara að horfa á einstaklingin, ég vil að allir fá þessi verkferi, burt sér frá kyni og hérna, menna, strákar eru að ala stuppið ofirhettjur og sixpack og veist, ég sé strákið minn, þú veist, hann vil lega alla þess kalla og þeir eru allir eins og þeir eru hettjur út í að líta svo út og þú veist það, meðan hettja er bara mannski með fallið hjartalag sem er ekki slí sem varðaði um annar fólk, það er ekki skikki á six-pack mm -hmm. en þú veist, þetta er alast upp hjá hinu kynunu líka á öllum þannig að við þurfum að eitthvað fara að stróka þetta út sko. þú veist, mm -hmm. þetta, er, þetta er einhver svona karlmennsku ímynd að kallar séu ekkert að dýla og þú veist maður séu líka öðruvísi komment á kalla, hvað er kallinn bara að bæta þess á því svona eins og það sé get casual komment Ég hefnir bara að teki eftir sko, ákveðinni ónergætni í garð kallmana mm -hmm. sem að sko Ef að verið vera að segja það sama við kvennan þá myndu allir bara heyrðu óps hvað gerði þú þú gerðir þetta ekki skilurðu en svo bara svona sleygið á já, magan á karlinnum var bara hann líður bara orði feiti Já ég var með ég var með vinum mínum hérna, síðasta sumar og við vorum að labba ég man ekki hvort þú vorum við vorum að labba einhver staður á þínu náttúruna var geggjaður dagur og við vorum báðir berr ofan og, mm. og svo hittum við sem stjölpur sem við þekkjum og önnur er góð vinkona hans okay. Og hún bara labba beint að hann, hvað, bara búin að bæta á því, bara um bumbu. Og ég man ég bara fekk inni mér bara, úps, um. hefna því ég þekki viðkomandi. Mm. Og veit alveg að viðkomandi mm -hmm. hefur oftur að hugsa um, bara, mm -hmm. er ég á þungur eða eitthvað skilur við? En allir hann er kallmaður já. að þá er þetta eiginlega bara svona, neða. Já, hann er bara svona hlæja já. með, þú veist, og veist, maður hefur alveg heyrt, sko, bara já, ég hlæja bara með og svo bara er ég í viku bara smá leiður sko annig geta verið að, að sýna félóunum all, það allkjörnir. því það er bara ha þú leiðir yfir þessu commentinu <löks> þú veist þetta er ógnilega flókið en þó þess að kemur ef ma er líka að fakklaðu fyrir þessa karlmennsku ímynd að vera brjótan aðs niður já. þú veist á jákvæðan hátt já, já. kemur <löks> <er> allt <löks> þú veist æ verið þú þú ég til dæmis tek ég bara ég er að spegla strákinginn minn þú veist hann hefur alltaf gefur að er yfir einhveru fallegu hann meittir sig bara þetta típiska sem einmitt, mannfólk gerir einmitt, skilur við, einmitt, en þú veist, okkar dó núna um daginn og hann leiði sér ekki að gráta og þeir voru sko þing, þú veist fyrir mér var sorgin aðalega að það að hann var að missa kísuna sína sem er bara hér, en hann var bara sex ára bara nei. Okay. og ég var bara nei einmitt. oh my god og ég fekk bara svona hann vill ekki gráta og hvaðan er þetta koma á meðan sko Frank hans fór að gráta. Þú veist, hann fækti kjörs köttinn. Er þú viss hvað ég meina? Ég er mjög glæður, var ég ekki að brinna uh, mm -hmm. <laughs> fyrir að skæla án þess í viðtalinum hérna hjá mér. Og ég held að 5 sem fer að gráta <laughs> Eins og það sé ekki bara Þú veist, æðslætt sko. Já, þú veist, eins og við séum ekki öll með sömu táragöngin. Þú, veist, ekki, þú veist, og þetta, þú veist, stakk mig, Útí ég hef alltaf svo mikið verið sko, að fagna bara öllum tilfinningum hjá honum það er bara þúst hann fara gráta þegar hann sér einhverra sæta hvolpa á youtube eða eitthva og ég er bara eitthva bara dríf mig og grét með honum því ég er ekkert svona eiginlega kvíkt þó þið vil skiluru þúst þúst því mm -hmm. mm -hmm. hefur bara alltaf verið þannig ok. þúst þannig ég vill svona sína honum með þessu allu lagir ekkert eiga háttinn að gráta það er ekkert slæmt að skí mm -hmm. þúst hann er aldrei fengi að heyra þetta og svo bara þarna bara kissa hann að sig hans dáin, svona sorg mm -hmm. og hann bara hristirna svona ja 6 ára einu Og þúst ég vildi samt heldr að getur að klína á honan þyrta gráta þess og það var eitthvað rétta. Þúst lí bara leyfði honum að dila við allt eins og hann vildi. Mm -hmm. En ég fék ekki alveg smá svona ga. Þúst í búna að verða reyna allan annan tíma en svo hann aðeins bara umhveru sem mótar skilurðu. Mm -hmm. Er líka. Mig langar að spyrja eins og út í hérna guðfræðina. Já. Þú varst að mennta þig guðfræði? veita ekki alveg þingir hérna einn af karlmennum annars sem hefur fara að gráta hérna í stólum. Frop. Okay. Kanskje hann til já, gráta í síma núna. Nei. En hva segiru? Já, ég hérna, mér langaði sko, ég var fór í háskólanám, og mér langaði bara að vinna með fólki. Það var svona fyrsta. Okay. Þustu ég er ekki alinn upp á heimili sem er eitthvað mega trúræki eða slíkt. Ég bara þlæskaði mig félagsráðgef. Mhm. Mm Scrollaði aðeins niður á síðuna. Hakkaði guðfræði. Mhm. Fylt og í, í guðfræð, mm -hmm. ég ja ég veita ekki bara skrömmig guðsla eða eitthvað ha þúst það vissi það engin þúst það voru allir bara eitthvað er súst hausin mm -hmm. þess, ég man bara svo sterkt eftir þessu mómenti ég bara ja félarsáðju svo bara nei guðfræi og, e, og svo bara byrja ég og svo bara byrja ég og þúst ég hef alltaf verið tossi bara alltaf verið bara típan sem fær bara 2,3 okay og verið bara Ah, hjá. Þú ert nú eiki það annaðs að þér ekki komist í háskóla. Nei, sko, ég er að segja það. Þú veist, ég byrjaði öllu núllaföngum í, þú veist, FSU. Okay. Þú veist, ég tók eina bara 10unda þekkin aftur sko, okay. nema bara í annarri byggingu. ég var bara alltaf verið tossi. Okay. Og hérna og bara ég skil ekki eitthvað hvernig ég náði útskriftast úr hérna FSU því þú veist, það var ekkert sé skipti málinum að félags okay. Ég bara, þess, sent, ég bara mm -hmm. þú veist, mér fannst ekka hannaðar slekt að útskriftast á gang. Mhm. Þú veist, fækka í fjöll svo oft og <gri> það sést skilig ekki en enda af hverri það var í boði. <gri> Þúst í fór bara hitt í námskafa. Já, ég sé að þú ert ekki alfanar nátturfraðin í eika. Mhm. Hon bara að taka eitthva annað í eika matreiðslu í eika. Þúst með það í eika. Hon oh. <gri> allrei en sé mig Já, já. <gri> já. <gri> það er flott. Ég man ekki séma einhver marlin man ropúða aðal á annað. En okay, svo fer ég háskóla. sem ég ná í þar er 10. Eða svo Allir eru búin að fá sína einkarnir niður og ég er bara eitthvað ja ég fæi ekki minúta þetta var 10 eininga áfangi mm -hmm. en ég sá ekki sko þúst ég var bara nei ég ég fæi þetta ekki inn ég skilti ekki þá var náttla fjékkir 10 ég var þar... hjáltað þetta væri einingarnar sko ja okay en ég bara þúst ég hef aldrei fengið 10 aldrei hvað var það þá að þú hafðir svo mikið áhuga á þessu bara þetta small bara svona vel og, mm -hmm. og þúst bara háskólanámar litaðist bara svona sko hvenær er af því maður stundum hugsar, veist, með kirkjur mm -hmm. að Íslandingar... Þó flestir séu skráðir í Þjóðkirkjuna þá af því man er ferðast miki í lönd sem fólk er iðka trúnalegt og vel Já ja ja. við iðkumanna svona að jafnaði ekki mm -hmm. mjög mikið. Einmutt. Uh, en svona síðustu skipti sem ég færði kirkju þá sér maður alveg prestarnir eru að nú tímavæða sig svonaði. Hvernig er hvernig er að læra guðfræði því hvernig erum kennð og hvernig er fólk búið undir að vera einhvern einn að bera fram þennan boðskap inn í nú tímasamfélag sem man myndi kalla væri smá trúlust. Sko, Ísland er svolítið trúleust samfélag, sko. Sko, gott <gryllis> að setja spyrja. Sko, ég, <coughs> ég fyrir nið guðfræðina og fyrsta sem gerist í guðfræðináminu er að ég verð bara alveg trúleus. Það er svo leis. Þetta er námin alltaf bara bílaslega aðgæti mist. Já, það svo leis. Og ég var bara, ok, og þú námið er bara svona, ég er bara svona semi, þú veist, bara casual, svona íslensk típa af trú, <gryllis> <gryllis> <gryllis> fyrir kirkjájólanum og is gott að þú sest fara með faðvordi eða eitthvað. Mhm. Mm ekki meira, bara svona þúst fer bara hingað. Sí ég bara hvaða bull er þetta? Þúst bara í gegnum námið. Só fer hingað og svo bara þúst er þetta svona mótast hangatill í kominn í svona minn skilning. Okay. trú. Og svona hvernig ég skilgreini guð og hvað það er fyrir mér og það svona er bara mótast í gegnum námið. Eh en ég myndi aldrei segja bara afsaki guðfræðideild að námi er ekki undirbúið beint fyrir að Þar er undirbúaðir fyrir að vera guðfræðingar. Ég skil. Sem er ekkert endlæga sama. Nei. En svo vel eru náttla þú getur farið í masterinn sem er master í guðfræði mm -hmm. og eða þú getur fara mak theolæiðina sem ég gerði sem er prestalæðin. Já. Þar ferðu aðeins meira inn í það að verða prestur og okay. það er master hlutinn rauninni. Okay. Og þar er náttla starssjálum þann sem ég fer inn í öll sviðin og allt það mm -hmm. og æva mig. En framan þí þá er bara að vera mentaður sem guðfræðingur. Ég skil. Vast. En ætlarðu þú að verða prestur? Sko, já, ég er staðbunum sjúkránsprestin Sjúkránsprest, það er hérna mm. það er eitthvað svona sem maður hugsar eitthvað neðin ekkert mikið um Nei, þetta er í heldina sjö ára nán sirka Hvað eru margir, margir sjúkránsprestur á Íslandi? Ég sko þú ekki alveg að fara með það en ég ætla að giska starfandi Það er þessi ekki sjö sirka, já. starfandi Og hvað er hlutark þeirra? maður er heirt ofta um nokkra sjúkruvarspesta í kringum mitt bara svaka erfislís og mm -hmm. áföll og sjálfsvíg og Já. alls konar hvað hva gerir sjúkruvarspesta? sko við erum í rauninni þessi sko mikilvæg brú á milli sjúklings og aðstandenda og við erum í rauninni sérfræðingar bara í því að mynda tengsl okay. og hérna og það er ótrúlega mikilvægt að við vitum hvert okkar hlutarki er, að við erum ekki að fara greina einhver mannneskju á okkur með áfallastreiðuröskun eða neitt slíkt en mm -hmm. við getum verið brúin af að næsta fagaæla. Við erum svolti bara svona eins og upp á spítala að grípa fólkið sem er lendi í trauma og ég hef nota aldrei fengið að prófa það en er spenta að ein daginn. Mm -hmm. Og hefna er auðvitað ekki spennt að lenda <laughs> þetta hljómar mjög Já ja þú viss hvað ég meina en ég mena, væri auðvitað ekki sækið að nám nema ma væri með einhverskonu í það að finna að ma vill fyrir fólk mm. og hefna Það eru rauninni að þessi svolgetar gera, sko, og er ótrúlega vannmetti starf, mm -hmm. myndi ég segja. Það eru margir sem halda sjúgrás að presta síu, besikli, bara inn á kaffistofu að Þá getur til einhver kallar og eigum að fara með bæn. Nei, meginn. Þetta er svona vannmettið, mm -hmm. á meðan veist, þú gæt, þetta er líkamlega á andla 200% vinna, þú veist. Eru sjúkrásprestar settir í að hafa samband við fólk þegar verið er andlátt eða er það lögreglan sem gerir það allt af? Sko sjúkrásprestar og stundum lögreglan líka og stundum Já. saman. Já. Og þetta er allt bara upplýsingar sem ég er að læri gegn námi mítt sko. Mm -hmm. eins og ég sé aftur, ég hef aldrei verið á vettvangi eða neitt slíkt mm -hmm. í tengslum við þetta. Og þetta er bara svona þar sem ég hef lært þig gegnum starfskynninguna og námi mitt og hérna. Lærir mer að þú Íslandi? Sko, í núna Íslandi núna í En svo stoppar það. Og Já. þá er ekki kominn með sko, CPE sem mér vantar til að vera sjúkur ásoprestur þess vegna er ég að skoða nám í flóru í dag Já, ok Þetta mm -hmm, er að fara til flóru Já, við erum meðlega komin þá, kannski Þegar það er a... hægt Ertu ekki að byrja að skoða? Hvernig er þetta að fara? Já, sko, við ætlumum að fara 2022 mm -hmm. svo bara ári er að líða svo hratt mm -hmm. dísað smaður þannig við erum svona með þetta Þú veist þig huga 2022 til 2023 og þetta er líkleg alveg þurfum að flytja út í sko ár og þrjár mánuði. Já okay. Hann þetta er alveg smá batterí og með barn og allt þetta sko já. þannig. Að, já, ég er búin að vera á spítala og allt heila klabbi sko. Ég er rélleg ógeðslega spent. Svo er líkleg alta að vanda með að vera ekki snemmtu kapplupi við lífið sko. Ég er bara 29 ára. Já einmitt. Um þú <laughs> ég er alltaf bara eitthvað. Já ég er bara að klára. Þú veist bara ekki fara í árr. Þú veist jú, jú það er komið þú veist Mm. -hmm. Svo bara ég þar ekkert að vera sjúkrásaprestur fyrir 3. sko. Nei nei. Þú veist hva hvað hvenær alltaf verður hægt að fara til Bandaríkja? Já, það snýr ekki boppna aftur. Nei, það er náttla ætlige... notlige... kanska er raun að hafa stórt áhorf á 2023. Já, mögulega. Þú veistu þangað til þá er ég bara ferelestrast og eitthvað og slæs. En hérna. Já, ég er ógnilega spennt fyrir þissu. Þetta er líka svona spítalalega úti sem tekur öll stæðstu cases sko. Mm -hmm. er að fara að fá innsinn inn sem ég er ekki hægt endilega að Nei, en á sama tíma myndi það undirbúa mig undir allta stæðsta hér sko. Já, akkurat, akkurat. Þú veist, og hérna mistu eins og ég, vist, ég vissi aldrei akkurat hvað fór í guðfræði. Ég var allt námi bara hvað er ég að gera hérna. Mhm. Mm þú veist, mérst að þetta væri gaman, mér gekk vel. Mm -hmm. En ég var alltaf bara þúlust Erna. Þúlust <laughs> og allir sem þekktu mig bara. Mhm. Mm Hva er hon ekki, þúlust ætlar hon ekki að segja joke? þú veist það var svo allir að biða eftir þessu djóki sko. svona ókei okay, djó <láður> ég er bara að alvör, klára já. öll 3 árin og svo segja djók. <láður> já svona ókei þú að djó ég farna ykranafræði eða eitthvað svona. Þú veist það var bara allir var að biða því. Svo bara klára ég þú veist fæ biagráðanina mína og fer svo bara að klára prestinn. Og svo bara kominn í diplómuna og þá soldið svona fekk ég þetta ríja sér eins bara ja sjúkrásprestur. Það er það sem ég vil gera. Og ég bara ég hef aldrei fundi af í guðfræði og þarfn Okay. Og ég er bara illa ótrúlega ánægð því ég var orðinn svoltið svona stressu sko. Þúst <líf> bara er ég búin að eiga öllum þessum dýma. Já já. já, svo já ég, já, ég en... bara að fara sækjum að, að verða ljósmóður. <líf> en ég held samt að það endar, ég veit ekki, man svona stundum tala man náms hjá ofmetan og endanum nýtist það man alltaf sko. Þúst ég ég er með B prófi og ég, mm -hmm. ég valdi líklega aldrei eftir að vinna sem sálfræðingur en þúst það nýtist, skilur, og segir ef nám, hún, hún að guðfræðins nám, þá kennir man ákveðna hluti og ákveðin það er bara sem innstæklungur líka. Þú mm. vissu þótt það var ýmislegt, þúst da bara þúst það var svona vöxtur innra með mér líka. Væst. Hvað er að frétta með að þú færir í guðfræði og missir trú á guð og maður fær í sálfræði og missir trú á sálina? <læður> Já, <læður> <læður> það er. Þá varð ég fór í sálfræði þá varði trúlaus og bara hættir allt kaupta þig út af sálarrugl og. og... Það? Ég heiti sko. sko. sko. þetta jafn fleiri en sku. Þetta er nebla þúst, þetta er rosa akademískt. Ég hef hört fleiri Ég von að um einmitt að læknar missi ekki trú á að læknar vísindir. <laughs> ég held að, að getur verið suma félagsvísindunum eru á einhvern nátt eiga smóðundur höggasækja sem vísindi mm. og eru svo mikið að reyna að vera eðlisvæði já. að þá er bara að fara langt í þá átt. Sko. Já, já, já, já, já. Íktast þeir sálsæðinu var það var einn prófessurinn sem gerði hildar lokaverkjarnir þess að var þá ætlaði hann að mæla sorg með því að telja tár Wow. Það, þú veist bara svo sem gerir þetta, bara gerir þess okay. að sálfræða vísindum, bara það þarf að vera hægt að mæla þetta það þarf að vera hægt að mæla þetta það er það sem ég er að læra mjög mikið núna það er engin einu verkferð í sorgarúrfinnslu þú veist og hérna, það er engin ein verkferð í áfallúrfinnslu við erum bara manneskjóskil og svo þetta líka lærum við náttúrulega as we go, hérna eins og ég, þetta er svo nýtt með þegar maður ótta guðum og geðleknir nauðar er enda tala um bara að þera hann hérna byrjaði vinnuna á SAO ný býr að klára meðferð sjálfur og svona þá var svo miki hleigið að pælinguna einkum verra drekka því að hann orði fyrir áfalli. Já. Núna þykir það bara algjölllega normal pæling. Absolu. Og við og fyrst þegar við ferum inn í þessa áfallapælingar þá er eitthvað neina þá þarf að tala um áfallið. Mm -hmm. En svo er svolti núna koma þá ekki tala of miki um, um það, vegna að vegna þess að, já. að, að því, sko. Einmitt, og það er líka, sko, veist, ertu hvaða aðil ertu í þessu samingi mm -hmm. þú veist, eins og við sem sálgættir erum ekki að fara að byrja manneskjunum að þylja upp áfalli fyrir okkur við erum ekki að fara að láta mannesku vera að fara aftur og aftur ofan í sársökan þú veist, þetta finnst með skipta svo myklu máli Eimitt. þú veist, ertu fagaðili í þessu mm -hmm. eða ertu markþjálfi sálgættir sem er með fagsvið á öðru sviði mm -hmm. Minst, þetta skipta svo miklu máli. Mm -hmm. þú veist, að við sem erum að taka fólki viðtöld til okkar, verðum að skilja það að við erum ekki fara að fara láta að krafsa í ofbeldinu. Þú veist, við erum bara að fara að vera hér að, þú veist, að láta þau hjálpaðum að, að finna að þau eru ekki klikkuð og upplifaðu það sem þau eru upplifa. Og svo, ef við finnum að þau eru með mikla þörf á að fara að krafsa ofan í ofbeldið, þá mm -hmm. aðstofum við við komandi að finna fagaðila þar, þar sem það sé greipið rétt. Sem... það er samt líka örglega að þeir sem eru þá að vinna eins og í sjúkrásbrestrað þeir eru örglega líka tak á móti fólki þegar áfall leiðir þa ný sker. Mm -hmm. þú ekki, að þú getur ekki kanskje ef þú ert að fylgja manneskjunni heimur lengur eftir mm -hmm. þá er þú kanskje bara eiga við allra blá fyrsta hluta na ferlninu sko. getur líka bara verið manneskja að fara í gamalt áfall. Þúðu upplifa bara eitthvað alltaf, veist, eitthva aftur. Já endurupplifa. Og endurupplifa og hérna og við erum við raunin í rauninn aldrei þeirri stuði frá hvað kom fyrir, Menni. þú veist það er alltaf, við viljum alltaf að viðkominni fari til fag aðila á þvísið, og þú veist mist það gleymast ráðslega oft, þú veist í bransanum í dag þú veist eins mikið og það er fallegt hvað margir eru að hjálpa fólki og allt þetta, að við erum ekki að fara að byggja eitthvað mann krifja ofbeldi sitt, nema við séum sérhæfið í því, Eimitt. þú veist og það er svona að sem gleymis kannski, svolítið mm -hmm. Vist, þetta er miklu, þetta er vant með farið skilru. Þú veist, manneska sem er að fara að krifja ofbeldið gæti verið að fara endur á stáðunum. Og eru við þjálfið í það? Þekkju við það? Vist. Þetta er svona, þú við þurfum að vita hvert okkar hluturgeir. Við megum ekki ofmet okkur Nei, fram yfir okkar sérsvíðskil. Hárrið, hárrið, hárrið. Þetta svona, þetta er ekoð sem þar að tróða það sem sólin ekki skynnsko. Veist, þú valdir þetta fagsvið, haltu þið þar ja, ja, ja. og nýtum síðan allt þetta geggja að fagfólki kringum okkur. Ég meina, sálfræðingar er að vísa okkar, mm -hmm. með að fólk getur okkar meðan við erum líka að vísa að fólk getur þeirra. Ja, Veist, en mundu bara hvert þitt fagsvið er. Það er svona. Og meðan þú ert ekki búin að klára nómið, mm -hmm. er þú þó bara fulltime í vinnu við þetta sem þú ert að gera með fyrirlastra og bókina Já. og að vinna með hérna... Hvað er þetta þú, ertu þú mest að halda fyrirlestur eða ertu líka bara að vinna með fólki lengri tíma eða hvernig? Sko, ég er mest að halda fyrirlestra mm -hmm. og hérna, og það er geggjaf og mm -hmm. hvað er gaman Það er Það er æðislegt, mm -hmm. eins og þú veist Mér stela bara, sko, svo skrítið þú veist, ef ég fer upp að sviða einhverjum öðrum tilgangi <laughs> þú lýða yfir mig, sko Já. Þú vissi ég væri bara halló. Já. En sem myndir það kanska það, það sem gerir mann betri æfingin, gerir aftur aftur. þú sé bara ævingin. Gerir þetta aftrautur. Sí ég veit ekki, þú sé bara fyrsti félæstrurinn minn í ágar líka sem í þá var bara svona. Fannst að bara strax. Já, Já. bara ekkert mál, ekkert mál, ekkert stress svona þannig yúyú bara þetta típiska skilurðu. Svo erum við náttan núna og er bara deignum í dag sem er verið að breyta reglunum úr 20 upp í 50. Já. Þannig að, að myndast space fyrir, a, um fyrir fram að einu. fyrir framan fólk aðeins meira. Um Vist það miklu skemmtilegur, sko? Miklu skemmtilegur. <laughs> og hérna é, ég að að tala hal... við myndalina heima þessu bara. Ó. Ég hef búin að halda þó nokkra rafræna og ágætt og það getur verið, þá er það bara ekki eins, sko. Það er ekki eins. Fyrst var ég bara, hæ, hm, það getur verið heima. Næ, <laughs> Svo bara, oh my god, þú veist, ég var að tala við oft bara, þú veist, var fólk til dæmis með slögt á kamerónum sínum. <laughs> Já, Þannig ég var bara tala við bókstafin J og H og K og ég var bara, Heyra þú já nei þau heyra í mér og þau þú veist og ég vísa í myndar mér ótti ninra með mér að þem finnist þetta glata því ég nátt að sjá engin svipbreði. Eina þá er ég alhiti bara búna að tala í annan ring, úti ég er svona óörrök því ég ná ekki að lesa fólkið. Ég fara að skipa þeirir að halda fyrir að sta skipa að verða vera, vera allan háx margir í mynd. Sko. Það er bara verður að vera sko. Maar ég hef oft einn svona þar sem var släkt við öllum mækum släkt við öllu myndavélum. Síó var seita <laughs> Þá það er maður bara svo vondt Hræðilegt Þetta er bara hræðilegt og þannig að finn ég líka bara Mér svo mikilvægt að geta að lesa salin þegar þú 100% á hvað tempo ég þarf að vera veist, Ef fólki er bara hér Eða fólki er hér Já. Þá veit ég alveg hvor áttina Já, ég er að fara með enn fyrirlestir akkurat, akkurat. Og svona þá bara veist, Finn ég alveg Það sko, ekoðið pingu sært Eftir, eftir svona rafræna fyrirlestar Það er öðruv Já, ég er glöð, veist, varandi, ég er náttúrulega að flytum mikið fyrirlastar fyrir börn og það eru náttúrulega öðruísi reglur. Þannig Öður, ég er búin að vera að ná að hitta þau einmitt. miklu meira Já. og ég er ekki búin að hitta fullotna nema í gegnum rafa rænt. Akkurat. Þannig ég er mjög spennt að hitta fullotna aftur. Þú er að þér ferðar, það er svona annað, Já. sendir ekki á mig eða ég var útið. Þú <ljóð> hvernig er hérna? Hvernig er að vera útí? Hvernig er reglurnar? Hvern ég er alltaf eitthvað. Þú kemur alltaf ferðaþjónustu í hva, hva, ferða fólk núna. Já, ég bara, þúst já í fyrsta lagi ég að búa í Íslandi sko. Nei, alveg ekki. Ég bara átti ekki að, að fæðast á stjarnaheldi sko. Nei, alveg ekki. Þúst ég í fyrsta lagi er ekki ég góður ekki kulda aldrei. Nei. Og þúst í bí landi sem er alltaf kuldi. Mm -hmm. Líka sumrin. Mm -hmm. Þúst ég bara vera í 40 stigi hita. Og bara Nei, ég vill bara, þúst ég, <ljóð> okay. þú ég bara ég hef alltaf verið bara fjörutvist eða hít og ég er bara já það veist, hvað er, hvað er allir við? eru bara, eru yfir að þér Hvað eru þeir fundist best að vera þá? Bara það sem er strönd og pálumatri, ég elska pálumatri Já um Stútir eru glatla típlum pálumatri <laughs> <laughs> Mér hefur dreymt um að fara lengra en Evrópa en þú veist, svo bara einhver smá badn nokka og þá náttúrulega fer mart að hold. Já. Annæ, mér er skemmtlegt þú sagðir við getum talað um ferðalög úti ég heldi ég hafi ekki svona spennandi. Mest spennandi sem ég hef gert varðandi ég fór til Kína í viku með skóla skilurðu. Já. <laughs> Annæ ég var Ka skólaferð ég skráði mig í einhvern Kína áfangá í FSU. Uh -huh. Og ætla að sleppa rosalega vel í gegnum <laughs> þetta. Annæ ég endaði ber Kína, það var nota geggja samt. Hvar fórðu bara ég ætla að velja þetta, þetta er eitthvað easy. En það gæti verið, þannig að maður veit ekki, þannig að það gæti verið eitt sem myndi breytast núna að við svona förum að breyta aðeins ferða minnsturinn um okkar þannig að fólk kannski þessi svona tala nokki um helgar en jafnvel viku ferðaljóks í orðin svolítið of stutt, þess að já, já, já. eða þú förum að fara eitthvað kannski tráfjöra vikur mm -hmm. eða fimm vikur mm -hmm. eða tala nokki um það lengra, þá Verður flugmiðin alltaf hlutvarslega minni hluta kostnaðanum? Já. Og þá ef þú værir til dæmis að fara þúst til Mexíkó í staðinn fyrir að fara til Spánar, mm -hmm. þá ertu sérstaklega þúrt með fjölskyldu, Já. þá ertu að vinna upp það að heildarpakkin er að koma upp í 4 vikur, Já. verður öfluglega dýrari á Tenerife heldur en á Mexíkó. Sko. Það er nebla máli sko. að rót er að vera þar. Sko. Já. Og það er veist, ég veit ekki hversu oft ég skoði á Mexíkó. Það er alltaf bara þú ferð ekki til Mexíkó Nei, það. sem það er smærre rosaleg skríti. Fyrir að fara endilega í Mexico City Nei. sko. Ég veriði í Mexico City og já. það er líka sko bara ófossilega, þú veist, þetta já. er risastór borg og já. það eru út hverfin. Já. Að já. sem eru ekki sneiðug og man er ekki hvers merki þar. En þegar þú varst í miðri Mexico City, er, mér leið bara eins og ég var í Barcelona eða eitthvað sko. Já, já, já. Rosa vörukt og... þetta er svo mikið, þú veist, mér langar líka til Kúpu. Jófn skoða Kúpu mjög mikið það var líka bara ætlað að bara þanga með barnið. Þetta var allt fyrir covid sko. Vorum alveg búin að pinna út sko. Hvert við ætluðum. Já. En þú veist það er bara ennþá þautu veist. En það er bara máttur fjölmiðla er sko það og það er samt svona því lengra sem man fer mm. því hættulegri á það að vera. Já. En síðan bara eins og þú þurst að þú ert að fara með barn við Florída, það grínast. veistu hvað mikið <laughs> sko. <ára> <laughs> þú Ég vanta vegna þess að fólk byrjar að spyrja mig um út í hérna, sem, er stóra hættulegt. Þá heldur þú bítur að veistu hvað þú ert líklegarst til að lenda í vandræðan, það er, það er, er bara skota á mál... í bandaríkur. Það er búið að setja upp bara svona ræðslu áraður Já. á þess að lenda sem er eiginlega úksta mikið fyrir manni eins og ég man, sko við fórum til New York meðan yfir mm -hmm. jól mm -hmm. 2017 og hérna ég man bara, ég fjekk svona semipanikatakk í fyrstu lestaferðinni því ég var bara búin að ákveða að við myndum lenda í springju Já. Þú veist ég var bara búin að Ég heldt sko hann var sko í og kærru í beislri og beislri var bundin við kærrun og mig þannig ef einhver myndu reyna stela honum þá færí kærran og ég með okay. <laughs> þúst bara róleg þúst ég var alveg þar sko þúst ég hef aldrei kynst jafn sko kurtu sé fólki Nei. og í New York mm -hmm. þúst ég var með manni mínn með mér þá var samt alltaf einhver sem stoppaði og opnaði hurðuna fyrir mér einu tilt þúst þig var með kærruna mm -hmm. þúst hérna í Þú er ég bara ekki ein með og bónuspoka og allir standa pingu vandræðarlega bara, oh, hún kemst ekki gegnum hurðina, býttu <laughs> uh, nú er ég búin að horfa lengi að er orðið vandræðalda uh, við erum svo ógeðslega geld, sko. en þú veist, hattna, þú veist, það var kannski einhvern hlaup og ná einhverjum lest, sér mig bara, you're going there, oh, yes bara, opna hurðina fyrir mig, þú veist, hann var ekki eins og farað annars, sko, hann var að fara, þú veist, að missa að lestinni demmit, demmit. samt, stopp og opna þú veist, að é allri lestun er bara halló bara þúst alltaf eitthvað gússist í krakkannum þúst eins mm. mikið og hérna og og hérna þá er allt bara þúst og við erum hrætt þarna þúst takkurð þanna mér fástu sná einmitt áhugavert að sjá þetta ég upplifði mig mjög öruga mm -hmm. í New York ja skritað okay. að kanna hljóma fyrir eitthvað sko nei það er bara þú ekki gegnum fjölmiðla og maður mm -hmm. sér þetta svolti núna líka hérna hvernig... ég er búinn að fara til fjóra landa eftir að og er ekki abl slæmt og að ég skilur um fær alltaf spurningarnar frá fólki sem er út bara hvernig er þetta er alltaf mm. lagi og allu staðilli sem ég er komi að þar er líf rosa sveipa og íslindi sko. Já þú sé ég er nebla búna að vera skoða Ateni núna svolti. Mm. Og ég er alltaf bara á íurnar róleg. Það er bara eitthvað um á júní. Það var nátt að meira svona umstang þú sé þú þetta taka próf áður enu frá út taka anna heim eða mm. en en heildagliga líf þarna er rosa sveipa og íslindi sko. Sí ég er alltaf þingu ferðasjúk sko. Einmitt. Covid samt læknar með hans frá því sko. Já. Þú veist ég akkurát. var alveg með svona óþolandi þingu þrái ekki sko. Já. Weistu, ég, ég var örugglega svona óþolandi félagskyndu sko. Mm -hmm. weistu, mér fanns peningar ekki mega sens sense nema þeir réttu að fara til í þetta sko. Einmilt. Sí ég bara Einmilt. Sveigum pening. Formot. Já. Alveg <laughs> <ja, laughs> að við ekki að kaupa pott og pall. <laughs> við erum bara út. <laughs> Þú veist það var bara alltaf að það bara allu budget sem safnaðist á að fara í ferðalög. Já. Sana, Ég róa þess aðeins sko, já. en ég meina, þú veist, krakkja minn sex ára, er búin að fara á nýju sinnum, held ég. Já, hæ? Ég bara elska að kíkja eitthvað að skoða á skoðu á við, sko. Okay, já, En, já, þannig að, stjú, ferðalegu, verða alltaf eitthvað svona sem, þú veist, mér langar til balí og mér langar til, þú veist, út um allt, sko. Mm -hmm. En, kofið. Já, það kemur. Það kemur. Það kemur, það kemur. � Já. Ég var að heyra ég var að finna hjá hérna hótelu Bali og svo bara að ja bittu krakkinn var að fara leiðkar á fjórar sprautur. Það er nú ekkert grína fara með hann í sprautur sko. Svo verður þar svona annað sem var í fyrstu skiptin sem ég fór á eitthvað svona skrítna staði ég fór til hérna fór til í Rússlandi og svo fór ég til hérna Haiti. Og þá var taka, svo, svo bara byrjaði maður eitthvað einn ja ja ég bara fer taka geggðir sprautur og eitthvað og kärlús ha er svo öðruvísi. Æruvísi. Æruvísi. Æruvísi. Æruvísi. Æruvísi. Sko. Maður er svo na extreme í myndina vekur sko. Maður er þust alveg kominn með öll skýrtinnin bara, bara að þó sko. þú sést allt bara pakkað sko. Eimmt. Þú sést í passa allt fyrir hann en svo kanska gleymir ég öllu fyrir mig. Já, það er klárast. Það <laughs> er <laughs> mjög klárast. Hann er bara alveg bara pakkar bara vel. Mm. Svo er ég bara haa ég gleymdi sandlaugin, ég gleymdi sundbóalef. Nokkunar. <laughs> þú bara. Hvað hérna í spyrfólksyndum í lokin? Hvað ef við aftur að gefa sjálfræðir eh að við aftur að gefa 18 á útgáfunar sjálfræðir eða sé fyrir mun aðs á útgáfunar Austrar gefinir ráð meðan við stað eins og murt þá í dag og reynsluna sem mær komið með. Það mm, ráðmyndir gefinir. Wow. Suð hefði þurt á því að halda á maður. Held bara, þú sést þetta verður alltaf í ég var bara ég man bara eftir þú sést áföll og átruskun og allt þetta þú sést það var bara allt svart, skilurðu? Og ég, þú sést það var aldrei neitt að fara að vera allt í lagi. Amett. Svo er ég hér í dag og það er bara allt í mm -hmm. Þú veist, bara meðan þú sést þú tínaist Það er þetta hættulega. Akkurat. Svona kraffsaði út og var að finna ljósið skilur og það er svona þar sem er ótrúlega þakk fyrir. Því á tímapunkti þá var ég ekki viss um að ég myndi finna það sko. Þannig að ég heldta það sem eitthvað þúst sem ég myndi vilja hún myndi fá að heyra sko. Bara þúst þetta þarf ekki að vera svona mikið myrkur sko. Mhm. Mm þá bara ljósið sjálf eða eitthvað. Akkurat. Þúst þannig að ja ég heldta að þetta verði alltaf. alltaf Keygur lokor. Já <laughs> komna. Frábært að, að fá heim.